מזמור צדיה <לכו> נרננה לאדוני, נריע לצור ישענו, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים, אשר בידו מחקרי ארץ ותועפות הרים לו, אשר לו לא הים והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו. בואו נשתחווה ונכרעה. נברכה לפני אדוני עושנו. כי הוא אלוהינו ואנחנו עם מרעיתו וצון ידו, היום אם בקולו תשמעו. אל תקשו לבבכם כמריבה, כיום מסע במדבר. אשר ניסוני אבותיכם, בחנוני גם ראו פועלי. ארבעים שנה אכות בדור, ואומר, עם תועי לבב הם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי ואפי, אם יבואון אל מנוחתי.